E, aurten e, karriko ditugu bi bikantari ospetsu eh? Mikel Marquez eta Ramon Martikorena eta bueno, ba, bide batez e, inguruko talde batzuk ere bueno, lagunduko dute batetikan ere dago e, kantua bez batza e, hauek irekiko dute jaialdia ondoren izango ditugu e, bertako bitxara partari e, bai atata bai izma Eingo dut txalaparta charaparta bat eta ondoren e, izango da ba bi kantari hauen e, eh jaialdia, eh. euro izango da sarrera eta hori da igandean arratzaldeko lau tarditatik aurrera, ba parada polichavi kantaria un diehoek entzuteko hemen eh o Bizintxo Elizan, eh. Eliztan autatu dugu edo egin, egin dugu nola baita lekoa proposadelako, bai akustikoki eta bai, bai eserita e eta bueno, kantaltea bertan ikusteko.